akazio izena duen etorkina ustailean jintzen donapale urat. Beho goita bi urteko gine harunek bere familia han utzi adu bi aurrekin, eta razoin politikoz iesegindu. Berriki aterbe politikoa galdegina du bainan ukeiteko zonbait ilabete hartuko du. Estudirurik eta estalanean hartzen ahal legez. Familietan egoiten da elkarteak ez dako orainokoan bizitegirik atsemana alitzan. Donapale utikur bil nahelukete eta deia zabaltzen dute, gainera, familia baten hartzeko galdea ere badute berriz, Pantsoa Fleuri, elkartasunamikusen elkarteko presidenta. Xiliako uh, familia bat, emazte bat bele ilu uh, alabekin, eta beti uh, Xilian uh, dira, eta unat uh, etortzeko dokumento ofizial bat berdute, Ercheko belas egoitsabate o dutela hein belas oli elle chez Catherine de goû euh de Napoléon. Bai, oli gurutze goriak janaria ematen du, euh, lagunak jantziak eman yansiac et manifusté euh ornédique et zarasolique. Bai, arasu euh negociada egoitza bat eheman e, berdugo bai. Deia luzatua beraz, elkartearen xedeetan da ere jendeari konduan jaraztea, zeh egoeretan heldu diren migranteak ondoko asteetan gaualdi bat antolatuko du Donapaleuna, Filma eta Solasaldi, kolektiboak lanean segitzen du ere beste kolektiboekin.